Ilu egunarena, hitzarena, Araneko isiltasuna, eta nirea, eguzki joanak sortua. Ilu nabarra. Gauarekin, elurra gogortu egingo da. Eta txoriek azkena besti eskainiko diote, biguntasunari. Izoztu ezta gugan. Patxi, ezkiaga. Gaur oraindik urte berrien, ezta? Oraindik bai, baina ezta ginek, noiz arte? Hori galtu bernizun. Ezta kit. Gu gaurkoan utziko dugu. Bai, guke gure entzuleekikoak gaurkoan utziko ditugu bai. 4 ezutara urte berrien. Irrengañetko zure pasajea. Caixa Tongo Torri eta kara. Itzarenao czekaitze ta iratite goiko etea teklatzen mailan el eder. Y al chatifania, fiertate. Hita Ekaitz bederatzi 9 mm para Belún. Azal gordina. Aukeratu du Miguel Menteyk bere azken elberrirako. Bai, azala eta izen buru ezta, e, gordin-gordina eta bihotzeraino, pum, sartzen dena. 2008a biko nire lehenengo irakur gaiak, bederatzi milimetro para belun. Baitan ere ere eta oso-oso gustora irakurri du dana. Besapean hartu eta gaur, solasa, Miguel Angel, mintegirekin. O basa <tusurra> berria milagarria, hortiz eta mendiz. Ostetan bezi Negu koporan beperan sari jasotzen izan zinen errenderin? Bai, errentenen izan nin tzen Zapiran aiak bertsoa aperiaketako lehenengo saria jasotzen eta oso gustora dattztako bertsoekin eta oso gustora jasotako iritzi eta aupadena. Ederra da, txantxangorri hartu eta Bai, egiz, hane, karinho berezia diot, lehiak eta honi, besteak beste, ba, modura ematen diguten txantxangorriaren kuadroa batik. ere izan ziren tartean, elduen maian, e, bizaritu aitor albiztur, eta gaitz goikoetxea gaur biok izango zaituztegoen, hemetxe urratian? Bai, gustora ez da, e, aitor asfaldidanik e, ezagutzen dugu, punta-puntako bertso jartzailea da, eta... Egia san ilusio handia egintzi dian beste saritua berazela. Jakiteak oso bertso ederrak idatzi zituen oso beretik eta oso barrutik onduak. Gaurko itakasajoan Aitor Albistur eta Ekaitz Goikotza eta euren bertso sortak. <tusurra> Zapirain, Anaiak bertso paper leiaketakoko 2021eko helduen mailako sarituak izan diren Bibertso sortak. Egun honen zule, eta gaur beintzat eta gaurkoarekin nahikoa naikoa, urte berrion. Urte eguneko goiza murumendin, urte berri eguneko goiza, arra noaitzen. galdia lagun epel urdin libre eta asko sentitu ginen urtea bukatzeko eta urtea hasteko modurik onena hori xe iruditzen zaigulako naturarekin bat egitea Bertsoana postontzidan. Bat murumendin, bestea arra Susu gustiea mintza indu, nahi dut, inorri bitxikeriak gertatzen dira bizitzan, baina eraginda errazago, asta. Beti, errazago, itxikeriak erakarri egin behar dira eta horretarako norberak ere jarri behar du, bere aldetik. Ala, iritsi zen sorpresa, urtarriaren bian postontzia ireki eta urtebete atzera usurbeko gaineko postontzian utzitako bertsoa, bueltan, etxeko postontzian bakarren batek, ekarri eta ondoren. Ez dakit, urtebetean izan duen bere etxean edo urtebetean egon den papela usurbeko postontzian, modu batera edo bestera ederra. Ederra oso ta irudimenarekin jolasteko aukera ere ematen du, ezta? Zuk ondo esan duzun bezala, ba egonote den, postontzian sartuta, berak izan ote duen e, guri ere alako jakin mina ez? Biztu zitzaigun, ba bian bazitekeela bezperan edo biegun lehena utzitako bertsoa izatea, baina ez urtebete lehenagoa zen, ikusi, zepolita. Baina bueltan nork ekarri duen ez jakin eta ezin galdetu. Hori ere polita gukaz matu behar. Abenduaren ogeita maikan, 2008 bateko abenduaren ogeita maikan, bertsoa murumendiko gainean utzi genoan. Eguziaren goxotasuna Masai ondoan laztana Osasunari mendia arnaz Uxatuk ezkaren zama, Urte berria izan dadila. Oso elkarri emana, Bi mila eta ogeita bia, Gatoz tagoaz zugana, Urte berrion guzti guzti. Dioi, eta musua hundi bana. Arrizko kaleak, gure sustraietara ino, eustea zaila den, ametxe tara ino, izarrak Balkuietan itzelak, aizeak aizeak, eraman itzelak, eraman itzelak, eraman itzelak, eraman itzelak ditzelak. Zora da, arrano haitzeko haitzetan eseri eta arranoen pare egan zela sinestea? Ikusmira ja, ikaragarria dago, ez da, bertatik. E, aizkorriko haitzak e, geinganean somatzen dira, eta arra zegama eta inguruetara zabaltzen den panorama ikusmira ikaragarria dara da. hori eta sortu nuen, urtarriaren batekoa zuk, eta ez dakit, bukatzeko penatan edo luzatuta luzatuan aritu zinen? Bai, e, <risa> gauza, <risa> <risa> gauza asko esan nahi, eta doinuak, ba, etzidan ematen ez, e, aski, aski tarte, orduan, ba, puntuak e, elkarren jarraian itxatxita, hauise, da, atera zena. Aske eta liure. Hori <risa> <risa> da. Beha saindik zegama, ta handik gutxira, apea dugu duguk jira. Aurrez aurre aizkorri, hau da ikus mira, arantzagoan boto ere agerida. Arranoakaititztzetan zintzilik begira Askatasu ez libre eganari dira He caminat entratan pestez Proar turnemzakin alde Bez du Da primavera e eh, gramaremos más momentos eh, más a ver. Son las da siempre, ham las da siempre. Zer isarai da kurtzen? Zei urte bukaeran eta urte hasieran kontatu diguzu? Nola bakatu zenen urtea? Eh, ba, astu da zait. Eh, Fermín etxe liburuarekin ari naiz. Eh, gustzora baino poliki híbrida moduko bat delako, e, novela bada, baino saiakeratik e, asko duena eta ausnarketak eragiten dituena, beraz. Nahiko poliki ari naiz. Eh Leire Vargasen Olerki liburuarekin ere ari naiz. Orain izenburua enizuk esango eta Olerki ederrak daude liburu horretan ere. Eta lehenago esan dizuen bezala, ba, Miguel Ángel mintegiren bederatzi mm parabelun. Nik arena irakorrez bukatu noen? Alaine agirreren azken eleberri gordina, mina, azalean, agerian eta erraietan e, daramana. Guztoratek girekitan, alaine agirre heldu, gozo-gozo heldu eta hemen hidratean berarekin solasen anaritzekoia ja, datozene astetakoren batean gurekin izaten degun. Alaixi bukatu noen urte eta hasi Miguelan jen minte giren bederatzi para behelun liburuarekin Eta aldiberean edoietxarten sortaldekoak poema liburuarekin. Ederrak, dira oiek ere eta nik ere itxaron zerrendan ditut bai edoirena eta bai alainerena beste askoren artean. Ea, ikasturteari berriz ekiten diogun honetan, astelentik aurrera egunerokoan heltzen didan. Niri egia esan e, lagundu egiten dit e, eguneroko bat izateak bestela nahiko dispertsatu eta ibiltzen naiz zorionez, ba eguraldi zorabarriare izan dugu eta ba, bestelakoan egiterik izaten ez ditugune bat plan egiteko moduare izan dugu ez bat ez ere mendia eta atxedena eta hilobarekin jolazdu. Poliki, poliki Schmerz! Azpalditigatoz urrumeragoaz Azpalditigatoz baina Egan egiteko esaltzara inoiz Eguzki argitan hautsa izan Hautxi, urrundu, sortu distantziak. Joan, joan eta joan, aldela, urrutira. Edo Iraganako jartzune egingo ez duen tokira. Guskiergitan faucha lissa eta sortu distantziak sortu denbora tartean tarteka bizitza Bizimoa hautxi egin behar da. Gaiztotzeko arriskua. Uriari duetstzen gain. Eta gainera, bultza egiten badizte, joan, joan eta joan. Aldela urrutira, iraganak ohi hartzen egingo ez dizun tokira ja da esimera gustiera gitan da eguna itzuli beharko dezuna berandu egida zeragait ezen amailtze zu martin Eta bazatoz, bueltan, Gironatik Euskal Herri da? Eta ez dakizu, norekin nahi duzun. Norekin nahi duzun, iragan izan. Miguel Angel Mintegi, kaixo eta ongitorri eta urte berrian? Berdin, da, da noi. Zuei eta ere bai, egunon, egunon. Nola astentu Miguel Angel mintegik urteak, urte epelak, gainera? Bueno, beti bezala, ba, usurueka bildur zuena batez ere. Itzuli da, baina garbi du. Ez berriro itzuliko? Edo ala uste du berak behintzat, zaia izango dela berriro bera bueltan itzultzea? Bai, iragana ja hautsi duera bat eta berriro pentsatzen du bueltatzea bere bizimudula zaia, Bere men, e, Pirineo Gironako Pirineo aldea eta bere hango lagunekin etzaiola <gülüyor> arazok sortzen eta elkarrekin e, egunero gabe portarte kaoten dia ta eta horrek bizimodurrekin gustora dago eta itzuli da. Beste egoera daue hieran baino ja identifikatzeno sentitzen ja herrita, bueno, hor bizitzeko modun bezat. Martín, Josune, Maider, Koldo, Mila, Carlos, Nuria. Miguel Ángel, etxian ikara garri gozatu dugu liburuarekin, bide luze egin dezala, eta gozatu. Beno bat. Benetan, poste nahi, eh, zuen iritzia hori izatea, e, egia zan, eh, oain dala gutxin, ogikin etorren etxera eta baizte bate gelditu kalean etorri zait eta sandita. Iso irakurtzen ari naiz eta guztua, eta orainak tegintza zentzatziak polita. Ona dauzket, ez gero. Zei bilbide ingo duen, baina momentoz behintzat, eh, alde guztitate bueno, jendea jaso ditu O hizkuntza gentza onak dira, eh. Gaina beste gauza bat eta ni saiatu nintzen, pizkat ala eskatuta ez da novela intimista batola, ba pizkat esaldin e, laburrak eta e, aldertatik ere jendea esan dit e, erraz irakurtzen den lana dala. Erraz irakurtzen dena eta gozagarri bihurtzen dena e, Miguel Ángel Sorionak behonde izo lehendakola nagatik eta gozatu gozatu hurbiltzen direne irakurle horiez ederra izaten data horiez, da hori e, da, gertuan sentitzea irakurlea eta feedback hoien hartzaile izatea Bai bai, Nik, askenean ni zu irakurle zureingo, bueno, irakurlea gustu edukitzea eta bueno, eta lortu baldin baduzu ba identifikazioa ba bizkat lanekin hoyi e, protagonista kein da beti. Zubadaki zu badakizu <gülüyor> eta. Besarkada estu estu bat eta esandako, eskerrik asko. Irakurle eskuetan halako liburu ederra jartzagatik. Aio egun ona pasa. Alguno na raita ere eta aurrera venga zu ere badaukazu biblia ja korratzeko horre ez eh? Mesarkada estu bat eskergasko Sartu aurretik bosteko eman dizute koinatuarekin daudenek. pare bat eza auto dituzu, gainerakoak ez, aurpegiren bat edo beste ezagun eginagatik. Doluminak eman dizkizute, eskerrak eman dizkiezu eta bilatokira sartu zara. Begiratu bat eman diozu barrukoari, Sarreraren eskuinan harrera tokia ikusi duzu, hormetan kuadro batzuk, paisaia ederrak, paradisuaren edertasunaren iragarleak edo aurrean gela batzuk. Gela bateko atea zabalik dago, ate ondoan eskela bat, amarena. Otxen zurrumurrua dator gelatik, Arnasa sakon hartu, eta barrura zoaz. Bete isa marra dago, emakumezkoak, gehienak. arreba ikusi duzu jendearekin nizketan, arengana juantzara, ikusi zaituenean, Oh martin, iritsi zara esan dizu, eta elkarbe sarkatu duzue. Hortik aurrera, Kaunpoko errepikatu dahattzera, alda era gutxi batzurekin bederatzi milimetro parabelun Miguel Ángel Mintegi Erein arrgtaletxea Badute nire historia Zen bat ondarraletan kabituko da nire memoria Inoiz konta tuko badute emandudan guztia Zen bat emandudan kampura Zen bat emandudan barrura 33arnak, etz? Bai, badira batzuk, ezta? Eh, Renteriko Zapirain lehiak eta izango da gaur egun Euskal Herrian ba, tradizio duen bertso eta, eta badu meritua, ezta? Eh, urte zurte, belaunaldiz belaunaldi horrelako mimoz eta indotore eusteak eta elikatzeak. Zapirain Anaiak bertso paper leiaketan 2021ean hogeita hirugarreen edizioa osatu du. Senek maiz biluztu dut doluaren margaita. Saria bera ederra da etxerekartzen dezuen, txantxangorria zorgarria. Asmatu zuten bere garaian urteak dira nik eralako bat etxerekarri nuela, Eta irudiorrekin jarretzunte, koadurua berritua dauen harren? Bai, nahi berezik irakartzen naute horrelako oroi, eh, oroi, garri eh, oroi garriak ezta. Ezken batean, oroigarri dira ez. Oroitzapenak txapenak berritu eta helikatzen dituzten oroi eta trofeo edo txapela baino askozaz eh, nahiago dituz ez. Ez. Eh, Gogoan det, nik lehenengo aldiz, ba, amabi, amairu bat urterekin parte hartu konuela, e, lehiak eta hontan gaztetxoen mailan eta saritua izateko zorria izan nuen, eta, bai, ordutik, e, orduan ere txantxangorria, ez da, ematen zioten e, sarituari, eta oso oso horitzapen ederra nuen, eta geroztik, ba, beti kariño berrizia izan dio, eta renteriko txantxangorriari. Bigarren saria jaso duena itoralbistur. Ederra, itzakia, ba, lako lagun batekin, bategitxeko, oikoan, ba, gertuan izaten ez ditugun lagunak alakoetan gertuan izatea polita da. Bai, oso polita ez da, bestela, ba, elkarrengandik gandik urrut itxo, eta horrelakoak behar izaten ditugu elkarrengan aurbildu eta, ba, solasaldi politi batzuk, e partekatzeko ez elkarrekin Azken batean, saletasun e, oso oso kutunak partekatzen ditugunak gara bai aitort eta bai ni euskera, euskera sortzea bertsoa errimatzea ez da, eta bai eta ere, bai niri ere ba gustatzen zaigu ez egunerokoan bizi dugun hori ba kantu bihurtzea ez da, eta nik asko miresten dudan, eta asko jarritzen dudan e, bertso jartzailea da e, oso oso ona, punta-puntakoa, eta baneukan, baneukan gogoa, ba, berarekin e, elkartzekoa, eta zerroberik, ba, biok sarituak izan da, baino ez da. Aitor, albiztur, gaixo eta ongetorri itakara urte berrion eta zorionak sariagatik. Eskarrek asko, irate. Errenteria arbatentzat, gainera, berezia izango da, ezta herrian jasotzea. Oso, oso berezia ez. E, bueno, Eskarrek eman zuen, nolagora ipatu zuen, ba, ahimeste antolatzea, kozatzea egun e, e, gureleak eta kutxun hau. Eta bai, bai e, oso berezia ez da, e, adidebisa kartzu nutez, nik usteutiaz, Idatzi nuen sorta bakarra ba, espreski ez, Zapiren haietarako e, idatzi nuela, ba zordioan, enfin, e, e, tradizio edo edo maitasunarengatik, ezta? Bai, bai. Iaz idatzi nuen sorta bakarra hori galdetu bad Aitor, ia gaur egun e, zure bizimoduan ze toki duen idazketak sormenak e, zenbat sortzera iristen den Aitor, iazkoan sorta, sorta bat, ze, ze, ze suposatzen du? Ze esan nahi du horrek sortza eta ganete egunerokan beste zeregin asko dituen baten gan? Bai, bai, e, niko zut sortza prezesuan kasuan oso e, boladako joan dela ez da? Eta ezken niko bizpairurtetan, bai, ba, e, profesionalki, bai, erronka berri baten aurrean nabil, bizitzen aldaketa e, dexente suposatu goena. Eta ez dakit e, horren eraginez edo ba eh piska bate idaztearena edo edo bertso jartzea, eh baztertuxo marrotzi dute eta onarbezadan eh kasu hontan alaba bertsoskolan orain dela bi urtea has eta bera ibiltzen zai piska bat esan ez ezaita parte hartuko duzu zeo zerbigi marko duzu ezta e, eta ezkerrak berariz bestela segurazki está rico leja que tienen un parte hartuko eh ba e, behar hori edo e, parte hartu beharra duzu utz, eh, urtean e, gabiltzana parte hartzeko ona dela leiak eta guztientzako ez, garaieren biziraupenerako, baina kasu honetan, alabrengati bestela zigurazki ez da sorta bakar hori ere, eh, lehen urtean. Eta jarrai dezala alabak Zitika jartzen denean ondo egiten duelako Aitor Albisturrek. <laughs> ala izan dedilla, izan dedilla. Bai, ben ez de tiratia ala eta etorriko zaio dela beste ero boladarenba, ba e, gehiago sortzeko eh egiazan asko disfrutatu dut prozesuan ez. <laughs> Ero da hil dutxamara sentitu nere burua. Iek aitor jarri dioztu sortari irzen burua oso-oso e, zuretik, oso-oso zuenetik e, sortua. Ba, ikasunetan gainera, bueno, e, ekaizek ere beti, ez, asko partekatzen katzen mugeritzia, e, ezen dut, zemakosetze egun, gai bat, gai bat, ez, e, irago kitzen digun, edo barnea, E, astri intzen dugun gai bat topatzea ez, eta kasunetan begira ez, ba, zoritxar ez emaztea bigarnaliz e, minbiziarekin dago, eta kimioa hartzen hasi aurretik ez, eta konta duk onkologikoan bertanez, e, ze garrantzi mati duten, hile galerari kasunetan ez da, e, ze mata halku, psikologikoa eskainzun dute, pelukei, polukei buruz halku pilea bat eman, hileak e, duen, bo hile galerak kasunetan duen, garrantzi hor, e, horregatik ez, Hortik tiraka, ba, konturatzea, ba, izonezkoetan horreikoa da ez, ideak gazte galtzen duenak arrelako trauma badauzka, e, hori ere tiraka gaur egun depilazioak ere zelarrantzea dukanez, eta itxura estetikak, e, denon horrean guapo egon behar horrek ez, alegia, ideak ze boter duen ez, ungo gizarten ez, horti dator, e, idek razia. Nolako da prozesua? hain barnetik e, ari denean bat e, egoera bera bizitzen, egoerak berak eragiten dizkion hausnarketak barneratzen, barneratutako iei forma eman eta e, kanporatzen, horrelakoetan e, ez da gozabere izango kanpotik aritzea, beste ibegira edo norberetik norbere hausnarketei beregira idaztea? Bai, oso, oso ez barreina da, eh? ni bete izan nahi eh, sortze prozesutan, eh, historia kontatzeko, edo erabat zikziotik, ez da, norbere ikuspuntua eman ere, ez da, kasontan pixka partikularra zen abia puntua, baina, baina, bueno, drama, drama puntu bat ekendu nenean, ez zentratu nahi, eneritzen gaitzean, edo hiluntasunetik, e, ez da, orokortasunetik, nahiz da, abia puntu hiluntxamarra izan, ez da, eta gizak e, gizartaren e, asterketa moduko bat nire e, nire begietatik, eh? hori egiten alegindu nahiz, da, Simple pasu netik eh. Ala basirika eh, emaztea gertuan mm, bidaltzerako sorta bidaltzerako partekatua zenuen beraiekin edo ta partekatu ez paszenuen bidali saria irabaztean partekatuko zen itun beraiekin. Kasu honetan mai kasunetan mai eh. Ba bai Alabaka laskatutzealako eta ba, nik ni gero gustu hondiz emanion emaztari irakurtzuzaten eta badakit irakurtzutela eta gustatuz itzaiela. Baina, bai, eskertzeko da gainena. Bai. Erdoia zertan aitoa? Aipatzen zenuenez, ez? Nabar izaten dela, e, denboralitxobat idatzi gabe pasata, edo sortu gabe pasata, bueno, ba, erdoia edo ez, e, ez dakit, itz bilaketan, errima, oin, bukaeren e, borobilketa horretan, zertan nabari du? sortzaileak iak, erdoia? E Zer hortan, ez, nik esaten ez, ba, kirolaria bezala, ez da, ez da, ez da, ez oso txirrundu hariona, baina, e, Urte betez txirrin da ikutzen ez paduzu berriz haure demoraldi latzak egin barozu, ba, zondo ba, hori edo ez zure esasoi punt hori topatzeko ez. Eta bai, kostazitzen asko, e, gehiago, bueno, oikoa da ez, gaien autaketa, bai hain gaia dudanean ez, e, dene bon, demoraldi inberzioon dina izaten da, pixka, eskema mentala osatzea, ez da. Zorta e, osoa irudikatzen dut buruan edo alegintzen ez, ez da, e, eta gero bertxoai ekiten dietez, eta kaso enten, izugarri, izugarri kostazitzen edan, Ba, ipatu dizuen eskemoari osatzen ez, ez nekin, hondik nora, eninduan komentzitzen, osa xaleko eruditzen izan gaia, nun sakondu, tontak ere bezaleke izatezkean, e, okurritzen ez, baina, bueno, tira eta tira eta tira, ta tira ba, ba, ba, zeho zerrekin du, ez da, baina, erdoia, horregatida, ez da, ba, lehen hori askoz, askarroa egiten nolako. Pare bat bertxo baitor kantatuko dizkigu hogeita mairugarren zapilain anaiak, bertsoba perreaketako bigarren saria jasoten sorta ustoren zungo ditu. Hortsobaz. Kikizko letaz mototxaz, txirikordazen kizkurrez, naturalin planteekin, edo tintaturikurrez, oso txukun zeintxukuntasun apurrez Kalera irte ten gara luze zein laburrez Kausa desberdinen gatik baina emaitza ziurrez Burukoile galerak traumak dakartza ziurrez Ideiak biztan utziko dizkigunaren beldurrez Ideiak biztan utziko, dizkigunaren beldurre. <coughs> Gerripean ezkutuko, barrunbehen sugarrean, belarrietan entzumen, kanalaren ondarrean edo sudor zuloetan, arnazaren labarrean, topatzen dugu ilean, beti modu zabarrean, ez jokinek baino fizikaren adarrean, ileak askozo betotakiala beharrean, Zenbatzulo bez daukagun unibertso bakarrean Zenbatzulo bez daukagun unibertso bakarrean I ja kasko daki hala beharrean zenbat zulo belts daukagun unibertsio bakarrean. Galera ki menuita Emaitza galkoa izan behar badu saierdoiak astintzen. Agur uhesisa urritak. Hilek razia, aitor albiztoreen bertxasorta saritua. Aitor albiztur, segi, aita alabak, elkarri zirika? Ez kertek asko, aitati. Eta besarka da, estu bat familia, animo aitziberri emazteari eta eutsi. Ez kertekoa. Besarka bat eta jo. Io... Kausa desberdin engatik, baina emaitza ziurrez, buruko hile traumak dakartza ziurrez, ideiak bistan utziko dizkigunaren beldurrez. Aitor albiztura ipatuekait eta beti burura atorkit, hemen irratean egin genuen bertsitzapelketa? Bai, ederra izan zen, aizkorpe irrati, bueno, segure irratiko sariketa eta ura. aitor bertan izan zen eta oso oso oroitzapen ederra dut nik ere, oso txapelketa ederra joan zen. Ze zaia den, bertxasorta honbat egitea? <laughs> Oso zaia eta gerota zaia goa, nere kasuan bintzat. Doinu beretik eldu dios du ebiok? Bai, kurioza izan zane, gaztetxoen mailako bizaritu ere ez doinu honetan, baina beraien bien doinuak berberak ziren eta itorrena ere ere, bai, kasuali dadea. E? Gendarme autobat bidean Bildo zartean pasatzen Etxe allí otoitzak petikot otoitzak nego pokearen Temporachoald badarama ekaitzek begirada gizarterantz zorrozten gizarteratutakoak zeure ganatzen begirada zorrotzori hitzetara Eramaten, emozioei tira egiten, sentimenduei pertsonak erdigunean jartzen. Bai, azken batean, e, ez da gai bila, gehiago da, da e, gaiak hor daudela eta bani gai horiek erakarri egiten hautez. Eta gai asko dira, ba, oraindik ere tabu direnak, edo oso gutxi jorratzen direnak, oso gutxi hitz egiten da gai horien inguruan, edo oso oso axaletik ez oso aire izean ez. Orduan iruditzen zaite nik egin dezakean ekarpena ba, sormenetik ez, e, egin dezakedala eta kasunetan ba, bertsoak idatzi, zazken batean zortzi e, bertsoa idatzi behar izaten ditugu gutxienez lehiaketetan eta zortzi bertsoak ematen dute ez, e, gai bat ba, behar bezala zukutzekogaratzeko zabaltzeko aukera ikuspegi ezberdinetatik eta bueno kasu honetan ere eh aukeratudan gaia oso hurbilean bizi dut naiz eta urbil, hurbil hurbilanez baino ikasgeletan ba eguneroko gaia da eta bueno ba e, lagun artean edo lagunen seme alabak edo nerabezaroan eta ezain nerabezaroan ere ba anorexia Hor dagoen gaiadat, askotan e, ba, erreparatzen ez dioguna, ez. Ez behintzat, behar bezala eta behar bezalako baliabideak jarriz. are gehiago, ba, itxialdiaren ondoren, ez da? E, itxialdiaren ondoren e, lehengoan irakurtzen duen, e, irukoiztu egin direla, ez e, laguntza eskairak, eta ez da azken batean, e, itxialdiak ekarri zuena izan zen e, familia gehienek, elkarrekin ez, partekatzea otorduak, e, gainerakoan, ba, nork bere ordutegiak jarraitzen ditu, eta nekez, e, bazkaltzen dute, eta faldu ere kutxitan, ba, etxe bereko lau edo bost, bostek ez, e, ba, nork bere ordutegiak dituelako, entranamenduak, e, jarduera osagarriak, eta elkarrekin otorduak egite horretan, ba, guraso asko konturatu dira, ba, beraien seme alabeen ba, helikaduraz, ez, ez, ze jaten duten, nola jaten duten, zenbat jaten duten, eta ze, ze gora berak bituzten ez, eta bueno, horrek e, bere txarrean ba, lagundu du ez, e, laguntza beharroiek e, azkartzen eta azaleratzen. Izan kaso gakoetako bat hori da ezta, e, etxeko lau pareten barruan ez ditugun arazoak, zutazarinez sortza bezala geure egitea, hau da, e, distantzian uste ditugun, E, arazo edo egoera horiek e, gizartean daudenak ikustean eta horiek etxekotzean, geure egitean, urbiltzean egoera oietara. Zona, eute donok, pertsa ezak egaitz distantziatik ari da, aitor beretik ari zen, gordinetik, sufrimendutik, eta egaitzak oso errezagoari da distantzia horretatik. Mañana lanketa horretan dago ez bertso sortzean bakarrik eta ez orokorrean sortzan baizik bakarrik eta eguneroko e, eginalean eta elkarrenganako e, laguntza, empatia, eskuluzatze horretan. Auda, hor dagoena una ekartzean gu eta gure eginez arazo edo dena delako egoera hori. Bai, zalantza ni ez dakit, ez zaik itultzen ena izenik niretik arie. E, egi adani ez naizela anorexia bizitzen ari, neure gorputzean baino inguruko bat bizitzen ari baldin bada edo lagun bat, edo ikasle bat edo e, neri bera bizitzen ari dena ba, bizigarri zait, edo norbaiten mina neri mingarri zait ez, e, eta eragin egiten dit orduan ni ere parte naiz ez, e, arazo horren parte naiz eta eta Bueno, baniere aktibatzen hau, ez? Eh, horretan da iruditzen zaite eh hor daukagula, ez? E, erronka eta bidea eta, eta zer zer urratua, ez? E, badirudi e, ez urreta zal zure gorputzean bizies baldin baduzu, ba, ba ez da gokizula zuri, ez? Eta ba nerei ingurukoen e, min miña askok eta eta gorabera askok eta behar askok e, eragiten didate eta eta jarrai diezatela eragiten. Azken urtean idatzi duen sorta bakarrik aipatu du hori zela. Aitor Albistorek eh zeinda ekitzen sortze erritmoa erdoi balda. Hor. Tira ba, nik normalean e, urtean zehar ba ja, Bizpairu sorta e, idazten ditut, eta batez ere udaz asoian. E, batzutan e, bi izango dira eta bestatzutan lau, ez? E, azkeneko urte honetan, ba, lau bat izan dira, eta errenterirako ondutakoa ba, udaz gerostik e, ondua izan da, eta, eta kostata ez, e, egunean bertan bukatu nuen bertso sorta, E, ni oso motel idaztekoa naiz, sortzeko naiz, e, karo idatzi U da ondoren egingo nuen, baina gai hau buruan darabilda da ba, urte hasieratik edo legotik ez, e, beti erreparatzen diete nire ingurukoei, e, josu Maroto marrazkilarita artistarekin e, eta lagunarekin. E, balio erantzia ondu genuen urte hasieran, E, bere bizipenak e, nerekin partekatzen ditu sarri-sarri, Erakusketa bera ere e, gorputzen e, ingurukoa da ez da volumearen ingurukoa, gorputzaren edertasunaren e, ingurukoa. eta horrek bazer hausnartua zarpentsatu e, eragin dit egunerokoan e, gerora generoa ez, e, ikuskizuna kimua dantza kolektiboko laggunkin, Eta bada bada gai bat, ba bueno, eh itzurarena, besteen begiradarena, besteen begiradak nola eragiten digun, horrek ze ondorio dituen eta zuzenki anorexiara ekarrita, ba ba zen gai bat e, buruan erabilena, ez? Eta bueno, ikusi nion, ikusi nion eh bertso sorta baterako eman diezadak dela, eh bai, anorexia biziduen horren egunerokoa eta nondik norakoa Deskribatuz, baina baitak ezkatzen ninduen, e, ba, bere ingurukoek nola bizi hotezuten, ez? E, gurasoek nola laguntzen zaio, anorexia prozesu batean, e, alaba edo semea, ez e, duen horri, ez e, nola laguntzen zaio. E, zer da laguntzea, ez da, e, ze oztopa horkitzen ditu, e, nola bait, zaintzaile horren, ez? E, Bizipenak ere, ekarri nahi nituen, ez? E, askotan, ba, gogorra izaten delako eta eta bere kontra ere, izango dituelako, ez? E, benetan laguntzen harin atzaio, nola lagundi ez zailoket, ez? E, gura bera birek ere, ekarri nahi nituen. Gogorra delako eta zaila oso ez da? Titulua, ze za zaila den? Bai, ez da, bat ere, bat ere ez da, batere, batere. Reza, askotan, e, pausu bat ez, e, ikusten duzunean, e, ematenari dela, ematenari garela, Hurengo e, ba, egunean behar bada bi atzera, ez, eta eta bidea luzea da ez, ezta egun batetik besterakoa izaten eta, eta patxada handia behar izaten da, eta tammaitasuna ondia, e, Barne indar eta borondate ondia eta, eta elkarrekin bat egite bat Izan ere jalabbetean 6 galdu direnean jada argaldu na izate arazo botoloa da. Bai, <laughs> ala da ez. E... Eta hala izaten da, ez? E, Baina norberak, norberak ez du ez du ikusten, ez? Eta argaldu, argaldu egin nahi du ez? E, oraindik eta gehiago, ez? E, ispiluak ez dira, ez dira ez dira aski ispiluak e, adierazten diotena, ez dira aski e, esaten zaiona ez, ez da aski, ez? E, beste zerbait da, bera bera bizitzen e, ari dena ariko dena, eta Eta orduan ba ez da erreza izaten, ez, e, laguntzea, ez, e, zuk ikusten duzuna, eta, eta nahi diozuna eta berak ikusita jasotzen duena, ba, bat ez datoz zenean, ba, nola lagundu, ez, hor e, daude, e, galderak eta, eta erronkak, ez. Gustura entzungo ditu kantuan, bertxak? Eta ja, batzuk kantatzen dituan, bai. Begiak zurin gotuak, Mamutua begira da. Ari batetik zintzilik, Darama azken bola da. Jabetzen garen nazesta, Jabetuko behar bada. Baina etxeko ako so, Kezkatutan bizin Anoreksia prozesu batean dugu alaba. Ilabetean 6 kilo galdu direnean jada arg galdu izatea arazo potoloada. Burruntzika da bat pure eta hiru al bondiga. Beste behinez tolderiko, Uretan desegindira, Ezeren zantzurik eldu, Ez takigun belarrira, Zisternaren kateari, Tentu dio tira, Irribarre eginarren, Begietara begira eta gure ongizatea baino ez desira, elikatzeari utzi, ta itzajaten ari da. Naizormon adantzek izan dezaketen eragina, zurigarri bat besterik ezta izaten abina, Eskari txarra denez eguneroko gordina, komunera makina bat sartu irten da egina, Nahi baino eskuinerago mugitzen den horratz fina. Pixuzkoa da baskulak eragiten dion mina, azpian hartzen duena, Gainetik du ezina. Ispilluaren aurrean, eezzi zaa ez, ez bursi, ezurrak beldurrak eta zalantzak dira nagusi, hamildegi erzaano nahi eta heldu gutxi, Gaurrere islak ez dio, uarterik erakutsi. Ilea lakazarrotu masaila kautze zigurtzi, naiz eta bere burua alik utzi. Lasterreztu ikusiko, ez ederta ez itxusi. Txikin geratzen zaizkion bikini eta arropen, Etiketak bistaratu nahi lituzke lantzaroten, galtzak bete ilusiogramo erdi itxaropen, geugaraminetan minienta borroketan borroken, bera gure esperoan guberari itxaroten, ez dakit benetan nola lagun genie zaioken, zezaila den aldieta, alde berean egoten. Onik ez duen zoria dugunetik zoriona, gurea da gurutzeak soilik dikuen txampona, zuloa beti zulo, beltz iluneta sakona, zentro bere izituetan ezta gutxitan egona, sumarraga donostia, donostia Bartzelona, obsesio itzu batek garabiltza araona, gure gozea daari jaten ematen diona. Ala balotaratzean, Gautzean iluna barra Geure baitan biltzen gara ni eta niresenarra Egun sentia denean biziarra zoi bakarra falta duenak nonaitik ateratzen du indarra Koadernoan bi ametz esku artean gitarra Naiz ez tarritik urruti dara bilgunatza marra Guk ere izaten dugu, barruak ustu beharra Guk ere izaten dugu, barruak ustu beharra Usatu dizu urruti da Zeru sapaian izar bakanak itzalet zanei begirak. Iluntxintako espazioan dirdirak. Iluntxintako sorgin usaiak espazioan dirdirak. Eta argi oroitza eguskiaren keinoa. Baso beltzean osto firfida. Ekaitze beste ben, zorionak behondizula. Inkara garria sortutakoa. Bai, eskarrik asko. Ondo azaldua, ondo barneratua, ondo kanporatua eta ondo borobildua. Bai, egia esan oso gustora gelditu nintzen, Uste dute deskriapenean e, asmatu dudala, e, emozioetan sentide zaketenean, eta, bai, nere burua ere harritu dut, zenbait e, punturekin, eta eta ederra da horiez. Gerota, gehiago kostatze egin, nere burua pixka batea harritzea, edo zerbait berria sortzea, baina saiatuko naiz aurrean zenera. Euskara eta gai beraren lanketarako beste sorta bat? Bai, beste bat gehiago. Bai utziurri eska di gaskota berdin Jo lu pare el vinculun karien isla da Eta zurien zule gaur beintzat baina gaurkoarekin nahikoa urte berri on Ide, trist... Astea ondondo ondo pasata daren astean gehiago itartean irzan sriantsu.de Tristuraegan pasatzen da arratsaren solaskide Gauezkilaren ohi hartzu notsa irrristattzen da kolkoa. Zirrara mutu baten gixara, maitearen soñekoa. Bakardadea sekretuekin, korapiltzen den zokoa. Bakardadea sekretuekin, korapiltzen den zokoa. Itxa saidea, esalez dakar, murmuriozko xolaxa. Suspiriotan ezin jarigoz, pena lurrin duen atxar. Aize bolada, txikordatzen si du, maite minduen xolaxa. Ezebola da, txikordatzen du, maite mindu ben